I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Persona 5, Harry Potter Hogwarts Mystery, Whole IO, Trials Fusion och Trials Frontier. Och ämnet idag är spel vi ser fram emot 2018, nu när E3 är över. Jag kanske ska säga det också. Det här är avsnitt 141 av Bit Det är bra att allt funkar som det ska i när man ska sätta igång och spela in. <laughs> Nytt avsnitt, det här är Niko tillsammans med färnan. Jo, ja. Och eh, eftersom som vanligt ingenting ska funka som det ska så kan jag direkt börja med att säga att tyvärr blir det inget avsnitt nästa vecka. Tack vare att jag ska åka iväg och jobba som jag fick reda på idag. Så det är så jättebra planerat. Så jag ska åka bort och jobba en vecka till och kommer inte kunna spela in eller ladda upp någonting. Så tyvärr inget avsnitt nästa vecka och inget abonspelar. Men eh, den här veckan får ni lite spelar och det är Road Rage som kommer komma ut. Se fram emot det. När vi pratade ju så gott om det förra veckan så vi får se vilket tågkrasch det blir nu på fredag. Då. Jag tänkte börja säga vad jag har spelat för jag spelar spelat och du hade lite mera på din lista. Åh. Oh. För jag har tagit upp Persona 5. Okay. Jag spelade Persona 4 lite, spelade ungefär en tio timmar. Eh, pratade lite om det i avsnittet, ett tidigare avsnitt. Och eh, det var intressant. Det var just gameplay och allting. Men jag ledsende så oerhört mycket på den här. Att man ska gå runt och hitta vänner och prata med dem och försöka hålla alla på gott humör för att kunna levla upp sina personer. Så det tröttnade jag på. Så jag tänkte att det var kanske är ett så här gammalt system. Så jag har, och jag har Persona 5 i bokhyllan. Varför inte bara ta ner och testa det? För det kom ju ut förra året. Det är ju lite nyare och sånt där. Eh, Då kan jag inte spela jättemycket. Jag spelar ungefär två timmar av det. Och det, det är mysko. Det är spesat. Eh, spelet börjar med, precis som i förra spelet. Du är en student som kommer till en ny stad. I förra spelet så var det för att dina föräldrar... Jobbade utomlands och så du skickades till en släkting och fick bo där. Den här gången så är det att du har varit med om en misshandel. Du har spöat upp en snubbe som har försökt dragit in en brud i sin bil för att göra lite right tajtan utan att hon vill vara med på det. Så du misshandlade snubben och eh, är nu på villkålig dom så ska du få, måste du flytta från den här skolan där, där du bor för att börja på en ny skola och det är där du är nu då. Eh... Det förklaras i lite, den, hela den här mysko, liksom storyn är väldigt mysko. För spelet börjar med att du är eh, med ett tjuvgäng. Du är på ett eh, kasino och har snott en väska och börjar hoppa runt bland lamporna i taket. Eh, jättemysko, det slutar med att eh, du blir fasttagad av polisen inryckt i fängelse där du blir förhörd. Och där under det förhöret så förklarar du vad det är som händer och hela den här, det är där spelet börjar att, hur det kom sig att du kom till den här skolan och allting. Så det är liksom, du får det som återblick liksom berättat, eller du berättar åter det. Och sen är det, i vissa delar så kommer du tillbaka till den här intervjun där du får några svara på några frågor och sen är du tillbaka till, blickar till spelet igen. Så det är väldigt såhär de här två första timmarna. Mm. Jag känner att det är ganska jämfört med förra spelet så är storyn inte alls lika bra men du blir inte lika påtryckt det här med personas och fighting systemet och allt lika fort som det andra eh, nu har jag spelat två timmar, jag kanske har gjort tre battles liksom strider och de har inte gått in på någonting av det här att levla upp personas så att jag har fått en persona och så kan jag välja en attack med den som kostar mana eller så kan jag slåss med mitt svärd. det är det enda de har inte gått in på någonting annat nu under två timmar och resten är bara precis som i förra spelet. Du följer bara en story som blir berättad för dig. Så det är väldigt simpelt. Men är eh. det någonting med det här andra fantasivärlden som fanns i förra då? Eh, det är det är jättekonstigt. Förut var jag tvungen att i det spelet så var jag tvungen att hoppa in i en TV. Ja. Den här gången när jag har varit i den världen så jag, jag är på väg till skolan första dagen. Men där skolan ska ha varit är nu ett slott. Jag går in i slottet, blir fångad tagen och jag har ingen aning vad som är där. Jag är där med en annan kille som ska gå till skolan så han säger förklarar det jag bara: "Oj, här borde skolan ha varit. Jag har aldrig varit i skolan så jag förstår ingenting." Så det jag får välja mellan, det är två alltid två svar jag får välja mellan. Ena är vad då för skola eller e vad då är det här slottet? Man bara det säger inte mig någonting och de speglar mig som att jag är dum i huvudet, man bara ah, fine. Så står det inte alls tight just nu. Jag har ingen aning liksom, var varför man är mästarkjuv i liksom, början. Mm. Eh, hela det här varför alla är så emot mig. För att jag misshandlade en snubbe som höll på att drinna brud och våldta henne i bilen. Det förstår jag inte heller. Jag, jag tycker bara, ja, men han borde väl ha fått som hjälte. Nej, han har fått skit på sig. Alla snackar skit om dig. Allting. Så den kopplingen fattar jag inte heller. Eh Personerna som jag har mött hittills är inte alls lika bra som i fyran. I fyran så var det mycket mer, jag kände för karaktärerna, karaktärerna var väldigt bra skrivna. Här är det väldigt överjapanskt, eh, som det tyvärr är Det här är ju ett sånt spel. Men i förra spelet hade de fått det lite mer västerländskt och lite mer lågmält när det gäller allt det japanska. Här har de slängt in alltihop. Det är liksom, på en gång fick jag möta någon jävla i den här spacevärlden en jävla katt som springer runt och är någon mästertjuv den också, jag har ingen aning vad det är för den bara här, hjälp mig, okej, okay. och så strerade vi en gång och sen har jag typ inte sett den igen, bara <laughs> okej. <Okay. laughs> är det mästerkatten i stövlar, eller? Ja, nästan så, men den hatar att bli kallad katt, så vi får se vad det är för något. <laughs> Alltså det är ett spel. Jag hade hoppats att det här är nyare. Att det kanske håller upp lite bättre. Det gör det inte. Hittills är storyn sämre. Eh, fighting och sånt är, är exakt likadant vad jag har fått hittills. Det är bara det att jag inte fått välja nya personas eller någonting. Fienderna ser ganska exakt likadana ut som i förra. Eh, vad ska man säga mer då? Eh, karaktären är mycket sämre. Men eh, det här grafiska, det ser ju bättre ut för det mesta vissa ser för jäkla ut för ibland har om att du får se in-game-människor eh, samtidigt som du får fasta bilder på de här ansikten så att du ser bättre vem det är som pratar okay. så det kan vara liksom du ser två poliser i bakgrunden och så får du se fasta bilder på den polisen som berättar så får du en text också eh, men det är det att snubben som är i den fasta bilden den ser ju bra ut, den är ju handritad så den ser ju skitsnygg ut. Medan den som är i själva spelet är fikantig och prata med en vad ska man säga, Kalla Ankamun man men det här var ju så jävla dåligt. Och sen har man lagt all krut på anime-delen istället, som att du får en animevideo, Och den ser ju ut som att du kollar på en anime-film eller allting, den är ju skitsnygg. Men där säger, det säger inte mig heller någonting utan det är snabba klipp, det är någonting som händer och sen hoppar vi tillbaka till det är några som står i bakgrunden och så fasta bilder där det är någon som pratar. Så hittills är jag inte jätteimponerad eftersom jag vet hur Persona 4 var de tio timmar jag spelade så förstår jag ungefär hur det här kommer dras. Men skulle ha varit mitt första personaspel så hade jag absolut inte dragit in. Utan det är bara tack vare Persona 4 som jag stannar kvar. Jag ska försöka spela mer, nu kommer jag säkert inte att spela någonting den här veckan eller nästa vecka från det är midsommar. Plus att jag åker bort. Men jag hoppas att jag kunde kunna ta upp det snart, spela några timmar till och se om den drar in mig bättre. För det enda som var negativt i Persona 4 var just kompisdelen, springa och leta vänner. Och det är säkert att det kommer finnas här också. Men här har man inte med resten av spelet som faktiskt var bra. Så det ska bli intressant. Jag kan tyvärr inte säga så mycket mer nu. Mm. Du har gjort en hel del. Vad har du hållit på med? Jag kan börja med att säga att eh, av någon anledning så har jag plockat upp Pokémon Go igen. Och gått bananas. <laughs> Okej. Okay. Eh, jag har levlat två levlar eller någonting sånt där på tre dagar nu. Eller någonting sånt. Vilken eh, level då? 27 nu eller någonting sånt där Tror jag bara Det är så jävla fuskigt att du bor i stan För här ute, jag har ju också tagit upp det kan jag säga på en gång Ja och jag har eh, min morgonrut. Jag går varje dag innan jobbet två och en halv kilometer. Ja. För att kunna ta våra fyra Pokémon-stopp vi har här ute. <laughs> jag är level 15 och det forskar inte inte fort kan jag säga? Oh, ju säga. Okay, och jag, jag har tagit alla Pokémon som finns här ute. Alla, För det är samma hela tiden som dyker upp. Jag har, alla. jag har snart jag har fått upp till Blastoise. Ja. Eh, och sen är det, vad heter de andra? Är det Croconaw och uh, Alligator, Fralligator, vad forskande de heter? Ja. ja. Den är att 12 poäng ifrån. Och sen Mudkip den andra, vad heter det vattenpokémon i tredje generationen. Ja. Är jag 12 ifrån. Att få alla tre full uppgraderingar. För jag ja. har samma Pokémon hela tiden. Men resten är, har jag ingenting. Så det reser är så jävla sjukt att du på stan. Och du jag säger ju det. Du får ju komma hit en helg. Du får ju komma in i stan en helg så vi kan åka, gå runt och köra lite raids och skit också. För det, det är i stort sett det jag och har gjort nu. Och det jag är vi mest överraskad över är den här nya field research grejen som inte fanns där sist jag plockade upp det här. Där är professor Oak eller vem han är, om det kanske inte ens är han, skit samma. Det är ju någon professor där som uh. hjälper dig, och, eller som ska leta efter Mu. Och ger dig en massa uppdrag som du kan göra. Typ så här: kasta tre great balls. Eller nej: kasta tre great cast och. Fånga 10 Pokémons eller mm. utveckla 20 stycken eller någonting. Massa såna där grejer. Som du även får massa grejer för. Och, gör, och lyckades du göra dem... Sju, eller gör du sju stycken så kan du, får du ju typ en ancient Pokémon. Okej. Okay. Jag lyckades nämligen göra det första gången. här. Jag fattade inte alls vad det var nämligen. Jag, började, jag När jag plockade upp det förra veckan någon gång så gick jag in på... Gick jag in på den här grejen för att kolla då Och säga bara okej, okay, vad är det här för någonting schysst, ah, ett nytt moment där jag kan liksom få lite mera bollar. Jag kan få lite mera potions och lite sådana saker. Så tänkte jag, ja men kanon, jag provar väl då? Och så claimar man en sån reward. Då får man ju en litet stamp. Så säger det, vilket datum du har gjort den på och så. Men jag kopplade ju liksom inte att det fanns sju stycken efter varandra. Och så var det en jättestor låda på slutet. Jag tänkte vad fan är det här? Ah, ja, samma fortsatte. Det gick någon dag. Det gick in, gjorde det en gång till. Så bara, men vänta nu, jag samlar ju upp till någonting. Och när man, när man har gjort dem då, få, då, då fick jag nu sist här, det var igår tror jag då fick jag chansen att fånga Articuno bara från ingenstans. Så att då bara, bara därför så fastnade jag ju jättehårt nu och kör hela varenda ledig sekund plockar jag upp det bara för att se om det inte finns något intressant runt omkring. Och mm. jag lovar dig jag, jag tror jag har tre eller fyra Pokémon runt omkring mig hela tiden. Mm. olika, men det är ju just för att jag bor i stan, det är ju väldigt, väldigt mycket mer här plus att, skulle jag ta två och en halv kilometers promenad, då har jag säkert 20 eller 30 stopp att snurra på om jag, om jag skulle vilja, så det är ju jätteorättvist eftersom att du bor så pass långt ut som du gör, så blir det svårt mm. Jo, jag har ju testat den där grejen också som du har på med, men ja. tyvärr är jag så låglävlad just nu för, jag tror ena uppgiften var eh, klara ett gym, eller möta ja. ett gym eller någonting, och sen ja, var det en precis. raid Mm. Det är bara det att min högsta är typ på 1030. Det är Ouch. ungefär tre gånger så lägst vad de gymmen är uppe på just nu. Så det är så här, jag bara oh. så man måste vara lite högre level för att kunna få göra dem. Eh, och det kommer man säkert behöva för att kunna möta ancient och sånt. Så jag är en lång bit bak. Liksom. Ja. Ja. Eh, så än så länge har inte jag kommit så långt just nu är det bara att jag försöker hitta nya Pokémon men som jag får samma så får jag bara fånga samma lika, gå min promenad varje morgon och hoppas på det bästa. Ah, som sagt, kom in, kom in hit en helig, ska du säga, så ska vi nog lyckas boosta upp det rätt hårt. För jag och Sambon har teamat ihop oss nu. Så nu går vi runt och slå, slåss i gym och allt möjligt tillsammans. Och kör de väldigt låga raidsen. Mm. För då, de, de, de klarar vi själv. Mm. Så vi har slagit, jag tror vi har gjort två eller tre, nej vadå fan gjort fyra raids tror jag nu. Bara under de här två senaste dagarna. Tre dagarna oh yeah. tror jag måste det måste bli. Och ändå lyckats med två, tre av dem tror jag vi har lyckats med. Men då har inte Pokémonen som varit som det varit raid på har inte varit över 15 000 tror jag i CP eller någonting sånt där. Mm. Men, men det är fortfarande fullt möjligt att klara det på två. Och då var det jävligt mycket intressantare när man insåg att okej, okay, vi är två och vi kan ju faktiskt, lö vi går ju faktiskt att klara av även raids själva också. Råkar man dock då stöta på någon där när man ändå kör då är det ju klart att man kan bjuda in dem också så de också kan vara med för då blir det ju väsentligt mycket enklare. Men det, det funkar på två ändå gör det och då har det väldigt mycket intressantare för mig plus att jag är taggad på nya Pokémon som kommer sen. Det var precis det jag skulle fråga, varför har du tagit upp det här för Pokémon Let's Go Pikachu, och Pokémon Let's Go Eve som du har börjat spela eller? Delvis i alla fall Jag plockade ju absolut Eller gick in i det igen På grund av dem Alltså just för att jag hörde att de skulle komma Och att man skulle kunna få plocka med sig Och allting sånt Så Det är absolut varför jag plockade upp det Eller startade upp det igen Men jag är ju absolut fast Tack vare att alltså, spelet funkar ju bara Bor man i stan som jag gör Då, då funkar det ska du, ändå, ska du ändå gå ner till stan Då kan du lika bra starta upp Pokémon Har det med öppet Medan du går ner på stan Ska du ändå gå till jobbet på morgonen då kan jag lika bra ha det öppet och, och gå med det bort till jobbet. Det är liksom, det är bara ett smart spel i mina ögon. Jag tycker verkligen det funkar. Plus att jag älskar ju, alltså Pokémon är kul och jag har ju växt upp med det hela, i liksom, hela barndomen i stort sett tycker tycker att det var varit roligt. Så att jag är ju bara fast på något vis. Mm. Ja, det var ju därför jag också tog upp det, eh, för när första nyheten, vi fick första bilderna om att Pokémon Let's Go, Pikachu, och Pokémon Let's Go, Eevee kommer, mm. så blev jag råtagad och bara du kan föra över Pokémon härifrån, jag bara, men det är riktigt häftigt, började pluga på och sen tyvärr eftersom jag är ute så blev det liksom, äh, nu är det inte så intressant längre att spela för det Nej. händer inte så mycket här ute, men det är fortfarande det, min tjockisvakt liksom nu har jag en anledning att gå ut. Ja. Gå att få upp äggen, gå för att få en till liksom candy till min Pokémon och sådana där grejer. Så mm. det är därför jag fortfarande har, håller på med det gå två och en halv varje morgon och försöka hitta de få jag kan. Ja, ja, men, uh, exakt, men det var ju exakt. just för uh, nya Pokémon-spelet. Mm. Dock är inte jag lika taggad längre sen E3 när vi fick se fler bilder men det kommer vi in på under nördsnack. Men vad tycker du om det här med Pokémon-bollen då som vi tog upp en E3. Att Mu får du ju med i varje sån där Pokémon-boll. Men jag hörde mm. också att det är enda sättet att få tag på Mu? Så det är liksom, du måste köpa den för att få Mu. Vad tycker du om just den grejen? Är det, blir det bara så, då är det för jävligt. tycker jag. Det är klart att det ska gå att få tag på den på något vis. Någon, det får vara svårt som satan. Men det spelar ingen roll. Det, det ska inte bara vara, det, det ska inte vara alltså by to win, fast du vinner ju, eller alltså du vinner ju inte tack kvar det, men jag menar alltså Pokémon går ju ut på, eller har åtminstone alltid genom hela min uppväxt gått ut på att du vill fånga alla, du vill ha en av alla, du vill åtminstone ha registrerat alla, sen om du använder dem eller inte, det spelar ingen roll, utom du, du ska ju gärna ha fått dem och registrerat dem i till exempel nu i Pokémon Go så vill du gärna ha fått dem, registrerat dem i din Pokédex som att du har haft dem sen om du plockar bort dem, det, det spelar ingen roll du ska alltså ha hittat dem och haft dem och det, det är vad jag tycker är det roliga i det. Men om det stämmer det jag har hört dessutom att du kan ju få Mew i Pokémon Go nu. Mm. Genom att göra klart då alla de här special specialresearchen som Oak ger dig. Då genast så blir det ju lite mera in, då, då blir det lite mer så här att är det de enda två sätten man kommer att kunna få dem? Då... Då kan jag köpa det lite mer på neviska ska jag säga snarare. Mm. För att är det bara att köpa i Pokebollen för att få den, då tycker jag det är, det är dåligt. Men däremot så får man den, kan du få den i Pokémon Go genom att faktiskt bara köta och faktiskt anstränga dig och, och, och liksom verkligen spela och sen då flytta över den till, det, till Let's Go Pikachu eller Let's Go Eevee. Så tycker jag ändå att det är mer okej. Okay. Mm. För att jag har dessutom inte lagt ner en krona på Pokémon sen jag började spela. Nej. Och tycker ändå att det är fortfarande kul för att jag tycker verkligen att det funkar som ett gratis spel. Du kan absolut lägga ner pengar på det, men det är absolut ingenting du måste. Du måste inte lägga pengar för att du ska klara det. Eller du måste inte lägga ner pengar för att du ska kunna liksom bli max level eller så. Utan det, det går verkligen att klara utan det. Mm. Och men kan man måste jag bara få... lägga in någonting. Ja. Eh, om just, jag tänker crasha dit på en gång för jag har hört lite mer om det här med Mew. Ja. I Pokémon Go du kan få den men bara en. Och ja. den går inte att föra över någonstans. Utan den ligger på din ah, Pokémon Go då. Så att få den på, vad heter det, Pikachu och ge liksom till nästspelet. Ah. Så är det bara du måste köpa den där Pokémon-bollen. Nej, då, då tummen ner. Då är det, då är, nej, men det är, det är inte okej. Okay. Det tycker nej. jag är inte är okej. Okay. Jag visste visst att du bara kunde få en även i Pokémon Go. Det, det, det var jag medveten om. Men det det är ju för jävligt i sådana fall. Om du mm. måste köpa bollen bara för att få den. Va, ja. Vad är själva storren bakom det liksom? Varför och dessutom då är inte det Pokémon alltså inte det spelet vi får baserat på de ordinarie där du är en helt fräsch, ny spelare. Mm. Ska du då få mute som din starter eller hur tänker de införa det för jag menar de kan ju inte ge mig köp jag bollen. Och får mu, så kan de inte vara så här. Ja ah, nej men du har Mew egentligen Men du får den inte förrän du är på level 25 mm. Men det kan inte heller funka För det skulle ju irritera mig fruktansvärt. Mm. och fruktansvärt Om jag fick spelet Startade upp det Vet att okej okay, men jag har en mu, Jag har en mu i, i den här bollen Startar upp spelet så bara nej nej nej Du får inte aktivera mu förrän du har spelat igenom halva Eller att du har spelat igenom hela en gång med, Redan till och med kanske Det är ju skitdåligt Mm det är verkligen jättelågt. Och varför skulle man inte få flytta över från Pokémon Go för? Ja, De är giriga. De vill ha sin N. N. Sen, sen kan jag absolut hålla med om att jag tycker att det är ett coolt tillbehör. Jag kan tycka att den är lite häftig. Sen är skitkonstig och underlig varför den ska ge från sig ljud och låta och greja. Men det är ju alltså ett kul tillbehör. Det kan jag absolut mm. hålla med om. Men jag tycker inte att hela... Det ska, det ska liksom inte stå och hänga med den pokebollen på något vis Nej. att jag ska kunna få ihop alla pokémons för att jag menar, den där kommer du inte kunna sälja begagnad sen, till exempel för en som inte vill, vill lägga ner alla pengar när det kommer vill inte köpa det första dagen alltså då kommer du aldrig om du inte är en första köpare eller nyköpare så kommer du alltså aldrig att kunna få Mew Nej, så det verkar Det är ju jättedåligt och det kommer ju liksom trading och sånt i Pokémon Go och allting där också. Men mm. nu får du bara en så du kommer aldrig bli av med den eller någonting sådär. Så det, är så här, det är lite prat just nu inom om Pokémon och tyvärr väldigt mycket som gör. Ju mer jag tittar så blir jag lite mer negativ men det kommer vi in på senare. Mm. Men vi har båda börjat spela Pokémon Go igen alltså. Absolut. Mm. Vad har du gjort? Äh. Kul. Ja, sen är jag gett mig in i Trials-världen efter att vi kollade på, eller har kikat på E3, så var jag ju skitsugen på nya Trials. Och då var jag ju tvungen att ge mig in i Playstation Store. Visade sig att eh, Trials Fusion var ju Playstation Plus-spel den här månaden. Så det var ju bara ladda ner och spela. Och det är sjukt roligt. Det här är ju riktigt, riktigt kul, verkligen. Tycker jag åtminstone. Eh, det är liksom skön styrning allting funkar. Det, du bara, det är så superklassiskt. Du har ett enda spår att spela eller köra på. Du behöver inte styra någon sidled, ingenting. Du behöver bara styra din karaktär, hur du ska luta dig på hojen, hur du ska hoppa. Allting sånt, gas och broms. Det är det du behöver hålla koll på. Och så ska du ta dig igenom de allra mest konstigaste jävla baner som finns. Och jag vet inte vad det är, men någonting i mig bara blir så här. Jag kan få spela om och om och om igen för att försöka sätta den perfekta tiden. Det, det är någonting som är kul med det, tycker jag. Och ännu bättre är att Björn, en av våra lyssnare, har spelat det här innan mig. Så jag har haft hans spöke att gå på hela tiden. Och det är... Det, jag är en sån som brukar kunna bli ganska... Jag kan brukar kunna rage ragequitta om det är så att det inte går något bra under en längre period. Men Fusion har jag suttit och spelat i alltså 45 minuter på samma bana. Och startat om, och startat om, och startat om. Hur många gånger som helst. Bara för att Björns jävla spöke hamnar en tiondel sekund före mig in över mållinjen på vissa vanor. Och jag tycker fortfarande att det är kul och jag vill ändå plocka upp det. Så att, Jag vet inte vad det är, men det är, ni som har Playstation Plus, lägg till det i biblioteket åtminstone så ni kan ta ner och testa sen tycker jag. För det, det är det absolut värt. För jag har spelat någon av de här tidiga, men jag vet inte vilken det är. För jag tänker om jag har spelat, det borde ju mitt spöke också komma upp där. Har du spelat om det på PS4 så... då? Ja, det är det jag sitter och funderar om. om det är på PS4, PS3 eller Xbox One. Jag har ju fan spelat överallt, så har jag har ingen jävla aning. Nej, för men det, det är kan vara så... så. Att det är därför den inte syns, nämligen. Ja, eller jag har tänkt om det är så att jag, för att jag avinstallerar spelet och Björnar är uppe. Men det låter också... Eftersom allt tankas upp till nätet borde det inte heller mm. vara. Men jag ska... Jag får kolla sen helt enkelt vilken det är jag har, men jag vet hur spelen funkar och sånt. Och Jag tycker det är kul att spela en stund, men det är aldrig någonting jag riktigt fastnar för. Nej. Men du har fastnat alltså. Ja, ja, ja. jag har sett, suttit och YouTube alltså championships och allt möjligt på Fusion nu bara för att kolla på hur, hur, hur proffsen gör, om man säger så. Och Jag vet inte vad det är, men jag bara tycker att det är kul att titta på. Mm. Det, det, det är kul att titta på det är kul att spela men jag vet inte om det har att göra med varför det är kul att kolla om det har att göra med att när man ser dem göra grejer så tänker man liksom så här, ah det är sådär jag måste göra för att lyckas med någonting eller det är sådär man gör för att tjäna in lite tid här och sådana saker och, det, I, det, och dessutom känns det som ett jävligt bra spel att just köra mot sina kompisar för jag kom på en sak det kan vara så att du är långsam. <laughs> att det är därför ditt spöke inte syns. För det Nej, blir men... nämligen så att den av dina kompisar som är snabbast. Det ja, spöket ja. syns. Mm. Ja, men kan det vara så. Ja, för att när jag, de banorna jag har kört mot Björn. Och jag har varit snabbare än honom i mål. Och ändå tänkt så här, shit jag kan bli lite snabbare på den här banan. Och provat en gång till. Då får jag köra mot mig och inte mot Björn. Mm. Så att det kan vara så att, han är, att om det är så att du har dina spaningar kvar eller om de finns kvar så kan det vara så att Björn är lite snabbare än dig bara. Mm. Men vad är det du, vilken delar du gillar? Är det den här pusseldelen där man måste falla ner på olika sätt eller är det racingdelen där snabba snabbat som är det roliga? Jag tror att det är lite av båda. För jag tror nämligen att det är så här att jag tycker att det är skitkul att köra igenom en bana först och tragiskt misslyckas. Vobbel okay. verkligen se hur banan ser ut. Sen köra banan en gång till när jag kan börja få liksom de här mjuka fina hoppen, schyssta snygga landningarna. Så Jag vill ju kunna köra fort som fan. Men det, det som gör mig mest nöjd är det när man liksom verkligen sätter, man hoppar upp man, man går upp på ett hopp, man hoppar iväg och så landar man skit mjukt och snyggt så man bara kan bränna på ut på nästa hopp och göra liksom samma sak så man får ett flyt i det genom hela banan. Mm. Det är det jag tycker är som absolut roligast, att verkligen sätta de hoppen verkligen få till hindren ordentligt vilket hinder det än är, om det är så att det är en loop eller om du ska upp och vända eller vad som helst Bara, kan man få göra det snyggt så tycker jag det är roligt mm. Men visst är det här spelet där man ska typ åka bakåt för att komma ner i vissa luckor för att kunna ta sig vidare och sånt, eller är det här ett rent racingspel Bra fråga Jag har ju bara kört, vad ska man säga Story mode eller vad man, okay. Alltså det är egentligen bara tränings Ja, vad är det Fyra olika nivåer av, av uh, Tricks och knep mm. Och sådana saker man kan göra Jag har inte gett mig in i Multiplayer-världen eller online än Där det ser ut att finnas väldigt mycket mer galna baner okay. Och de banorna jag har hunnit kört Som finns i liksom tutorialen Eller i, i, ja jag vet inte Story mode, story mode. Där är det ganska mycket rakt fram ändå. Okay. Alltså det är upp och det är lite loopar och det är lite hopp och lite olika spår man kan ta. Du kan antingen åka nedanför eller lyckas du hoppa bra så kan du ta den övre vägen. Men det är inte så mycket falla, alltså inte så mycket superknicksigt så att du till exempel måste stanna på ett specifikt ställe för att verkligen kunna flippa neråt eller att det är någon falllucka som ska öppnas för att du står still exakt på rätt ställe. Mm. Ingenting sånt har jag stött på i alla fall. Nej, för det är något spel jag har uppe i huvudet men jag kan inte komma på att för det är till exempel att ja, men du ska åka rakt fram så måste du tvärnita få åka en planka neråt för att kunna ta en banan under och fortsätta och sådana där grejer. Uh, uh, uh, uh, uh. Men det är det jag kommer ihåg om det är ett annat try-spel, eller om det är ett annat spel överhuvudtaget. Det kommer ett på huvudet utan det är bara en viss visuell bild jag har i huvudet mm. av ett spel jag har spelat. Men det är därför jag tänker om det är samma, eller om det är något helt annat. Men... Uh, det låter inte som den här delen, men som sagt, uh, jag har, har Youtubeat några baner från uh, som andra spelare har gjort, eller andra mm. människor har gjort och liksom och laddat upp. Och vad som helst kan ju hända om man säger så. Mm. Det, är, det finns ju en en creator på spelet. Alltså, så du kan ju gå in och göra egna baner Och det ser ut som att du kan göra i stort sett vad som helst. Mm. Så att det, det är säkert inte omöjligt att det är någonting sånt, men spontant så låter det som att det kanske är ett annat spel, eller åtminstone ett tidigare spel än det här. Mm. Men det var gratis nu, eller vad sa du? Ja, precis. För Playstation Plus medlemmar mm. såklart. Ja, men då Nej, nice, nice. Du hade spelat en annan trials spel också. Vad är det för något då? Ja, jag kunde ju inte hålla mig. Jag kom ju, eller direkt efter E3, eller efter, det, efter vad blir Ubisoft's konferens, så började jag ladda ner Trials, eh, Fusion. Men det tog ju sån jävla tid. Så att jag gick in på telefonen och gjorde likadant. Sökte på Trials. Där finns det ett Trials Frontier att köra. Så det började jag köra också, såklart. Men. Det var jättekul när jag fick ner det och började köra och det, där har du en liten story mode du, du, du är typ ny i en västernstad. och så har de någon bad boy som har ställt ställt till med massa trubbel och han har typ snott allas saker och dragit typ. Och står du ner att du ska jaga ikapp honom och bygga ihop en hoj som kan köra ifrån honom. Okay. Jätte, jättefånig story, men alltså, klassiskt mobilspel. Du har lite uppdrag, du har massa uppdragsgivare som du kan liksom... De säger typ så här, ja, klara den här banan på den här tiden så får du lite mer info om den här snubben du jagar eller du får nya delar till hojen eller någonting sånt där. Det är, ja. Men det bygger på exakt samma grej. Du ska köra baner du ska liksom försöka klara dem så snyggt och så bra som möjligt. Men när man har kört Fusion på ps 4 så är det jävligt svårt att gå tillbaka till det här Trials Frontier på mobiltelefonen. För att styrningen är ju inte så där jävla exakt direkt. Utan du har ju touchknappar för gas, broms, back, alltså ja, bakåt. Och sen har du en för luta dig framåt, luta dig bakåt. Och jag vet inte, jag vet inte vad jag gör för fel, men ofta så hänger den inte med när jag trycker bakåt och framåt. Jag vill, ju, jag, vill ju hinna, jag vill ju kunna trycka fortare än vad spelet hinner registrera. Jag vill ju bara tippa, tippa lite lite lite lite framåt och lite lite lite, lite bakåt. Men i, i, i Frontier så när du trycker framåt då lutar sig gubben framåt och sen är han kvar där. Tills du trycker bakåt. Så gubben har ju egentligen tre lägen. Antingen framåt och då ligger han över styret. Eller så har du i mitten där han står still och hojen håller sig någorlunda plant. Eller bakåt då han gör en bakvålt på typ en tiondel sekund. Och han stannar kvar i alla de här tre lägena. Så att du måste verkligen så här, lyft fingret, tryck igen. Lyft fingret, tryck igen för att han verkligen ska byta emellan dem. Och jag vill ha mer exakta rörelser än så. Så att jag har i stort sett lagt ner... Fronter på mobilen. För att det är lite för långsam styrning. Naja. Men har du inte tänkt att plocka upp. Fusion. Och bara vill ha ett mobilspel. Då är det, då är det, då är det kul. Då, då mm. tycker jag absolut att man kan plocka upp det. För det är dessutom gratis. Naja. Det är in-game purchases såklart. Men eh, ingenting som jag än så länge. Har behövt använda. Utan det är ju såklart att du har. En viss mängd soppa. Och varje race eller uppdrag kostar en viss mängd men jag menar ja, det flyter på ganska bra ändå och när soppan är slut då är det dags att sluta hur som för då har man hunnit tröttna lite grann. så då är det dags att ta en paus <laughs> Ja men då så <laughs> Men det var inte den enda mobilspel du spelade va? Nej Jag went a little bit crazy i veckan <laughs> och eh, tog ner Harry Potter, Hogwarts Mystery också Okej, okay, vad är det här för något då? Alltså det är i stort sett Harry Potter. Första filmen, spelet, boken. Men du är inte Harry Potter. Ja, så det kanske är bra. Det här är... Om jag om jag, om jag inte är helt ute och simmar så är det här i stort sett så här några år efter att Harry Potter möter på The Dark Lord. När han kommer för att döda honom när han är en liten spädpojk. Ja, för första gången. Så det här är typ när han är, alltså kan det vara fyra, fem kanske där någonstans ska det här utspela sig. Mm. Och du är istället pojken som ska börja på skolan. Okej. Okay. Och alltså det hänt, de har ju typ tagit storyn från ettan men vridit den lite grann för att det inte ska vara exakt samma. Du är, du är en pojke som du får, du får välja namn, du får välja utseende, du får välja allting sånt. Men din bror har gått på skolan, blivit utkastad för att han har letat efter någonting som kallas för secret waltz eller någonting sånt där. Mm. Som han menar på ska finnas på skolan då så att säga. Och han har typ så här utsatt andra för fara genom att ha letat efter det här. Och han har typ, de, Det påstås att han har släppt ut massa monster och grejer medan han försöker hitta de här grejerna då på skolan. Och jag har, jag har inte tagit mig långt, men jag har kommit en bit in i det för att säga att jag tror att det här kommer att utspela sig exakt som Harry Potter gör i vanliga fall. Bara det att du väljer, du får vara en egen karaktär och du kommer att känna igen det så, så mycket. Det är inte exakt samma saker som händer. Men du har en beroende... Jag vet, tror inte det spelar någon roll för vilket hem du väljer så att säga på Hogwarts. Men jag valde Gryffindor såklart. Så kommer du att ha en liten jobbig unge från Slytherin som är på dig. Och är störig och mobbar dig och allting sånt. Precis som i filmerna. Eller precis som i den vanliga historien. Och sen så ska du väl i stort sett skaffa vänner, försöka levla upp dina vänner genom att alltså, genom att spela spel med dem, umgås med dem, för att kunna ta med dem ut på äventyr sen. Och det är väl okay. i stort sett så långt som jag har kommit. Men hur är gameplayen då? för? Det låter väldigt speciellt för att vara ett mobilspel. Alltså det är jätteenkelt. För nu i början så här till exempel så har du ju lektioner och grejer du ska gå på. Okej. Okay. Och då får du liksom, vad ska man säga? Du får varje rum. Så du kan till exempel stå i korridoren. Så kan du liksom scrolla fram och tillbaks i korridoren. Du går inte, utan du scrollar bara korridoren fram och tillbaka. För att kunna se typ, okej okay, här borta är matsalen. Här borta är toaletten och här är din lektionssal i mitten. Och då finns det en liten ikon för varje rum. Eller för varje dörr. Och så kan du trycka på ikonen så kommer du in i det rummet istället och så kan du göra samma sak där inne liksom scrolla fram och tillbaks och i stort sett så hittar du kompisar, du hittar lärare och allting sånt som kan ha ett klassiskt utropstecken ovanför sig som alltså då har ett uppdrag åt dig eller någonting som du ska göra åt den personen så då väljer du det och ser om det är så att du känner för att göra det eller om du vill göra det senare eller om du vill göra det på en gång Gör du det på en gång, då väljer du det uppdraget. Då kör du liksom på, tror det är start eller activate. Tror du kommer upp en liten ruta som du trycker på. Och så kommer det komma liksom en cutscene-aktigt där du får bläddra dig igenom konversationerna. Och så liksom kommer det att utspela sig. Jag har till exempel varit på en lektion, eller två lektioner tror jag. Men en av lektionerna är när du ska lära dig flyga på en kvast. Då börjar lektionen med att läraren står och pratar. Hon förklarar lite grann vad som ska hända och hur, ni, hur man ska göra. Liksom. Och sen säger hon så här, okej, okay, försök själva nu. Och då blir det liksom storskärm över, eller storskärm. Han zoomar ut lite grann så att man ser hela lektionsområdet. Liksom. Och sen får, har du, vad ska man säga, olika saker i omgivningen blir liksom highlightat. Då kan du trycka på den för att samla ihop poäng för att bevisa att du faktiskt har fattat vad hon har sagt. Så att om jag trycker liksom på då kvasten, då kan det stå så här, okej, okay, eh, vad är det? Jo, då ska du trycka på kvasten tre gånger till exempel för att samla ihop en stjärna. För att okej, okay, då har du fattat vad det innebär. Sen kan du trycka på din kompis och då kan det dyka upp typ så här, ja, lyssna på den här kompisen för att förstå lite mer om hur du ska göra. Och då behöver du trycka på den personen tre eller fyra gånger för att få en stjärna av honom istället eller henne. Och sen håller du på så liksom, tills man har kommit upp till, jag tror det är på just den lektionen ska du ha fem stjärnor tror jag, för att klara av det eller någonting sånt. Det som är irriterande dock är att för varje gång du trycker på någonting så går du ju åt en energipoäng. Och de här energipoängen fylls upp en var fjärde minut så att det går ganska fort att göra sig av med dem. Jag satt i dag på lunchen tror jag det var och skulle göra just jag tror det var just den här lektionen och den, jag tror man har max eller jag har i alla fall max 25 tror jag, sådana energipoäng och det behövdes typ 27 för att slutföra lektionen så då fick jag satt jag, och blippade, och jag tänkte inte på det när jag började så jag satt och blippa fort som fasiken för att få ihop alla de här poängen fort som bara den så jag kunde få gå vidare men då visade det sig att ah, shit jag behöver två tryck till så då var det ju bara att slockna i åtta minuter så att man fick ihop de två poängen för att sen kunna gå vidare. Så det är lite irriterande. Men jag gillar jag gillar stormen. Jag vill komma vidare. Så att det, jag gillar det så här långt. Så dock, även om det är lite eh, ooptimerat, eller vad man ska kalla det för. Jag förstår dock, du kan ju såklart köpa energipoäng. Så att tanken är väl egentligen att du ska läsna på sitt och vänta och köpa dig poäng. Såklart. Mm. Men. Det, än, än så länge så funkar det och eh, avvakta. Tar man det lite lugnare än vad jag har gjort, då tror jag, att man, då tror jag att det går bra ändå. Men om bortsett från den där poängen, gameplayen, vad tycker För det låter inte så jävla spännande. Hur tycker du är att du spelar? Bara sitta och klicka, det låter inte. Men även Om det är bara jag som inte ser det framför mig ordentligt, men Alltså gameplay, gameplay är ju att ta i när man säger, när man säger det. För det är ju bara det. Det är mm. klicka, klicka, klicka. Och sen svara på en och, en och annan fråga någon gång då och då. Till exempel under en potions lektion tror jag så dyker upp en fråga där det är liksom så ja, vilken av de här tre ingredienserna borde vara med i den här i den här drycken typ. Och så får man svara på den. Och så det är det är inte mycket till gameplay. Det är bara att sitta och knappa, och knappa, och knappa. så att Man bör gilla universumet och man bör gilla att få se mer av typ Hogwarts och hela alltså hela Man bör vara ganska insatt och man bör tycka det är kul med det, det universumet för att det här ska vara roligt. Mm. Ja, men då. Ingenting för mig helt enkelt. Nej, jag skulle inte tro det åtminstone. Mm. Men det var inte det enda mobilspelet. Nej, jag har ett till. Som är, alltså det här måste vara det me mest meningslösa mobilspelet någonsin. Eh, Hole.io heter det. Där du... Alltså namnet förklarar typ hela spelet om man har spelat det. För du är ett hål. <laughs> på marken. Som ska få saker att ramla ner i dig. Och på det sättet samlar du poäng. Okej. Okay. Det är den korta förklaringen. Om man ska dra en hel match. För att det här spelas ju såklart mot andra människor. Online. Så att du är. Jag tror att det är åtta stycken som max. Så börjar ni mitt i en stad. Och det är en väldigt, väldigt kantig stad. Grafiken är inte jättesnygg. Så får du välja vilken färg du vill vara. Och så dyker ni allihopa upp på marken. Mitt på vägen oftast. Och så räknar den ner från fem tror jag. Och när den säger go då drar du med fingret åt det hållet du vill liksom, ja, krypa, gå, springa. Ah, som du vill att hålet ska röra sig åt. Och sen ska du samla ihop så mycket poäng som bara möjligt innan tiden tar slut. Och jag tror att det håller på i två minuter. Och det är alltså, på något, på något konstigt vis så är det väldigt tillfredsställande. För att du drar iväg längs med gatan, längs med trotaren Du får människor att ramla ner i dig. Och du samlar ihop poäng, jag tror du får ihop. Vad är det, fem eller sex poäng Då blir du lite större Och så fortsätter du samla poäng Och du blir lite större Hela tiden blir du lite lite lite större För ju mer poäng du samlar ihop Ju större blir du Till slut blir det kaos När åtta stycken ska försöka åka runt på den här världen För den är inte jättestor kartan Och samla ihop så mycket poäng ni kan det För det är nämligen så att Ju större ni blir Ju större saker kan ju ramla ner i dig efter en stund kan du få bilar att ramla ner i dig. Efter en stund då kan du skicka ner hus. Alltså hela höghus ner i dig. Och det är egentligen det det går ut på. Den som har mest poäng när, när tiden är slut, den har vunnit. Men andra motståndare kan anfalla ner i ditt hål om ditt hål är större än deras. Ja, ja det, det kan de. Och då får du även lite extra poäng dessutom. Mm. Jag tror att det senaste jag kommer ihåg jag vet inte om det spelar någon roll beroende på hur mycket större du är men jag tror att du kan få jag tror du får 10 eller 15 poäng per motståndare du äter upp och då försvinner de i tror att det är 5 sekunder sen dyker de upp igen samma storlek som de var och får fortsätta försöka jaga ikapp dig då mm, okay. så det, det, nej, det är super super kul mm. det som är den stora negativa i det det, det är ett gratisspel absolut Uh, men jag tror att du kan köpa en variant, du kan köpa en variant av dem utan reklam. Okay. För att det är fruktansvärt mycket reklam. Mellan var Inte medan du spelar, men mellan varje, när du liksom är klar, när du har fått din, din score liksom och sett att så här, okay, jag är på tredje plats, wow, jävla vad bra. Och du trycker på continue, då kommer det direkt en, en till två minuters reklam som går, som du även måste trycka bort för att bli av med. Mm. Sen dessutom då när du kommer tillbaka till startskärmen och trycker på play, så då kan det dyka upp en reklam ibland, emellan att du har tryckt på play och att du faktiskt kommer till den här startskärmen när den börjar räkna ner. liksom. Så det är, det är ganska mycket reklam, men för att vara ett sånt spel som det är, så är det skitroligt. Jag vet inte, var det, jag vet inte varför, men det, det är bara så kul att springa runt om man har blivit riktigt stor och bara flyga runt i den här stan och bara sluka allt. Stan mm. blir bara helt platt när man är klar. <laughs> det, är, det är någonting tillfredsställande med det. Nej, mm. äh, men då så. Mobilspel med färnan, helt enkelt. Ja, men eh, någonting i den stilen. Det finns lite gott att blandat att välja mellan. Men vilken av dem skulle du rekommendera mest då? För alla mobilälskare. Oj! För mobilspelen. Ja, alltså... Vill du ha ett spel som du bara ska spela när du sitter på muggen till exempel, då ska du ha den här hole.io. Mm. Det, det, jag vet inte varför, men alltså, du hinner ju med en 2-3 runda. Alltså, för det är ett, kanske, kan det vara två kan vara 2 halv minut långa varje liksom, runda. Mm. Okay. Så att det, det, det är ju liksom ingenting du måste plöja ner en jävla massa tid i, utom det är liksom det är två-tre minuter, sen är du färdigt. Liksom. Mm. Sen kan du liksom stänga igen det och knata vidare. Liksom. Mm. Uh, frontier tar lite längre tid för där kan du ju behöva starta om någon bana om du kraschar eller om du exploderar eller vad som helst. Då kan du behöva börja om. Och jag vet inte hur det funkar med om du stänger ner appen till exempel mitt i, mitt i en bana eller någonting sånt. Så där, där behöver du ändå lite mera tid. Där kanske du behöver vara beredd att lägga kanske fem minuter ibland när du liksom ska in. Men det Frontier är absolut roligare eller du får mer för det. Än vad du får för Hole till exempel. Och Hogwarts ska du i stort sett bara ha om du tycker om universumet. Mm. Så att det är Frontier, Harry Potter, Hole. I den ordningen, beroende på om du tycker om Harry Potter eller inte. Ja, ja. ja men då så. Eh, det var det vi hade där va? Jag tror det. Då hoppar vi in Nerds Naxx. Som idag ska vi gå igenom lite spel nu. Efter E3 som kommer ut i år som vi ser lite extra fram emot. Ja. För vi tog upp precis innan E3 där att det inte är så jäkla mycket egentligen. Sen tog jag upp listan idag och jo, det, det har blivit en del. Man har börja kolla lite noggrannare. Jag har satt mina i ordning när de kommer ut. Hur Oj. ser det ut för dig? Oj vad du var satsig. Det har inte jag gjort så du kan ju börja. Du, för det låter mm. som att din lista är mycket längre än min också. Det är några stycken. Ja, först tänkte jag börja med Mario Tennis ACES som kommer 21 juni. Mario Tennis på Switchen eh, Ser roligt ut. Eh, det är med Super så allting, Man kan spela fram och tillbaka. det är, eh, Jag har sett några videos. Det ser riktigt roligt ut. Det, det är inte världens, vad ska man säga, tightaste gameplay. Det är inte så här världens mest avancerade gameplay. Utan Nej. det är tennis, men sen kan det vara så här. Det händer grejer på banan Att ibland kanske kommer ett tåg av eh, Gumbas bara, som går rakt över skärmen Och då måste du försöka slå in, Och liksom, stötta bollen på dem Och ditten och datten, och datten de Går vid nätet så träffar du nätet och, Men då är det ju nätboll men studsar den på dem Då kan det studsa iväg åt andra hål och grejer Så det är lite grejer eh, Och sen finns det vanliga tennismatcher också Men det såg väldigt roligt ut och Jag har spelat det på 64 Mario Tennis förut och det är roligt om man är flera eh, Så det här såg ju roligt ut. Det kanske inte är något jag, med, som jag är jättetaggad på, men det såg intressant ut i alla fall. Men är det. Alltså, kör du det med knappar då, eller är det tanken att du ska köra det med Joycons? Uh, det jag har tittat på så är det med knappar. För okay. det, ju, det ser ju ungefär ut som uh, I en mean, Wii uh, Sport-titel. Fast mm. med hård karaktär, så du kan nog köra med Joycons också. Uh, okay. Men det jag har sett så är. Uh, och så tänk, nej, jag har sett mig när de kör med Joy-Cons också förresten. Så det går ju det också, men det går även mm. med knappar om man bara vill använda det. Det beror på hur ja, man ja. är eh, Efter det så är det Octopath Traveler 13 juli till Nintendo Switch. Eh, Klassisk JRPG. Eh, och det här de kom ut med en ganska skön eh, Vad heter det? Developers. Utvecklarna av det här spelet kom ut nu i veckan och sa att det kommer inga del så någonting utan det här är ett färdigt spel. Alltså, lite, lite känga till alla andra utvecklare som måste uppdatera Och slänga ut delsen hela tiden Så det här är ett, det här är spelet Det kommer inte komma någonting utan det här är det färdiga spelet Som de har sett fram för sig Och det är den som kommer komma ut och det ser sjukt bra ut mm. Så det ser jag mycket fram emot eh, Har du någonting mer juni jul eller någonting som du eh, Alltså du, jag har Noll koll på när Jag har ju såklart inte skrivit upp när de kommer ut Jag hade tänkt att jag skulle göra det men det har jag inte gjort så att fortsätt på det nu så får vi se om Mina är med på din. Ja, du får skicka till nej, om jag kommer in på. Dem. Absolut. Overcooked 2 7 augusti. Vi testade ju Overcooked senast. Vi har ju en avonspelar och nu är det en liten uppdaterad nya baner, nya rätter, nya figurer, och allting så det ser ju sjukt roligt ut. Alltså äh, vet vi typ vad det är för story i nya eller nej. bara apropå apropå att den var fattade ingenting i första. Nej, jag tror inte man kommer fatta så mycket mer här. Det här Nej. är ett sådär spel man ska spela med andra, så jag har inte spelat Overcooked någon mer överhuvudtaget. Men ja, mer av det goda, som sagt. För mig räcker det med för första, för jag har inte spelat någonting av det. Men jag vet, som sagt, Björn Karlsson nämns ju mycket i det här podden, för han är ju väldigt <laughs> evolverad. Och han var ju den som visade det spelet för mig första gången. Så mm. jag tror han är väldigt glad att den kommer i alla fall. Alltså, det, och vi säger här, Jag har ingen aning om tvåan, men. Ettan var ju sjukt roligt. Mm. Alltså det det, det vi spelade tillsammans det, det är ett av de roligare spelna. jag tycker personligen att du och jag har spelat ihop på länge. För det är alltså fartfullt men enkelt och alla vet ju vad de ska göra men, men det är tillräckligt krångligt för att det ska gå fel hela tiden. Ja precis och det är ett schysst partyspel. Upp till fyra pers och man hjälps åt så man måste ju liksom prata och spela tillsammans och är det Skiter sig, ja, men då har man troligtvis någon att skylla på. Så då är det jättekul ja, på det Absolut, absolut. We happy few, 10 augusti. Här äh, så, nu så. Du hade ju testat, var det ett demo som kom förut? Ja. Och tyckte det var helt okej. Okay. Ja. Nu får vi se hur hela spelet blir då nu när det kommer en ordentlig story och allting. Mm, alltså, nu när storyn ändå är utvecklad ska man snarare säga för storyn har ju typ varit där hela tiden okej okay. eller alltså man har förstått man har fått hintar om det i alla fall man har fått väldigt mycket hintar om det här happy pillret de pratar om hela tiden du, you have to take your joy eller vad de kallar det för det har man fått sett intron på det här early access spelet är Vad de åtminstone sa då är vad som kommer att vara introt på spelet när det är färdigt också. Okay. Men när det är färdigt färdigspelat alltså när man spelade klart det nu efter det så var det bara en öppen värld där du kunde göra lite små uppdrag hit och dit där du egentligen inte kunde där du egentligen inte fick någon story alls mer än så. Utan du kunde bara gå runt och utforska världen. Mm. Så att det var därav att jag släppte det också just för att man vill, det, det här spelet vill man ha storyn på och är man nyfiken på vad det här är så är det falsken bara gå in och youtubea We Happy Few och kolla på i stort sett alla trailer du kan hitta för att jag älskar vad den trailern tar vägen någonstans, det, det, de, är, de är så häftiga Jag var råtagad på första trailern, det handlar om att sitta ja. på kontor väg att ta pillet, att sitta och sitter och äter rottan och allting Oh. efter det har jag inte sett något som var lika lockande, det är så här intressant värld och sånt, men jag vet inte gameplay och sånt, jag vet inte vad det är än, så det har inte, utan det är bara den trailen min hype enbart går ifrån, så det ska man alltså sant att se hur också, det är Ja men den, den trailen är också jävligt grym alltså, den är, jävligt den, den, den är så jäkla grym, han sitter där och bara säger, nej men nej, oh, ska jag ska jag inte ta, för du får nämligen aktivt val när du kör, åtminstone i early accessen så får du alltså, eller, eller betan eller alfan, så får du faktiskt ett aktivt val när du sitter på kontoret där, ska du ta pillret eller ska du fejka? Ska du liksom bara stoppa in i mun spotta ut det i soptunnan så fort människorna tittar bort? Eller vill du liksom köra rakt igenom och ta pillret liksom och fortsätta? Och mm. så vitt jag kommer ihåg så hinner du få det valet ett par gånger bara i introt. Ja okej. Okay. Så att det, det ska bli väldigt intressant att se vad det tar vägen. Om det faktiskt blir två olika spel att spela till exempel. Om du kör på att faktiskt spela med i deras värld eller om du faktiskt slut eller inte tar det alls. Mm. Ja, men det ska bli intressant att kolla in lite mer när det väl kommer och vad folk säger om spelet. För ja. det kanske inte är någonting som är dag ett för mig, men det är definitivt något jag vill se mer om. Mm, mm. När sa du att det skulle släppas? 10 augusti. Oh, oh. Uh, 14 augusti Kommer The Walking Dead The final season Av Telltale's game Sista med Clementine Nu är hon vuxen och oh, oh, Det ska bli så bra uh, <laughs> Första säsongen var är min säsong Av Telltale-spelen uh, Säsongen efter det var helt okej okay också mm, Senaste tappade den lite Den var helt okej okay, men inte så jättepepp men nu är det sista, allra sista med henne. Jag vill bara se vad de gör med Clementine. Mm. Du måste ta upp spelet överhuvudtaget och spela. Ja, jag, har, de, jag har, har det ligger här. Jag har bara inte äh, känt för att stoppa i den. 7 september Spider-Man. Eh... Uh. Ja, det ska bli riktigt eh, häftigt att se om de äntligen lyckas riktigt ordentligt med ett spider spel Jag tycker om dem på PlayStation 2. Det kanske inte var de tightaste bästa spelen med bra story eller någonting. Men det var roligt att spela. Det här ser ut som att den har allt storyn, gameplayet, kunna svinga runt i världen och humor och allting. Så det kan nog bli ett riktigt schysst spel. Ja, oh, det här ser ju asgrymt ut. Fy fan, kan vara ballt. Det här... Ja, oh, det här vill jag bara ha nu. Jag vet inte, det, det finns inte så mycket mer att säga. Jag tror det mesta är sagt, men det, det ser bara så jävla grymt ut och hela trailen vi fick på under E3 alltså jag vill ju bara veta vem man slåss emot. Ja. Mm. Eller, ja, man verkar ju få slåss emot alla, men man vill ju veta vem the mastermind behind all är också. Så att, det, det ska bli sjukt grymt att få ta tag i det här sen. Jag hoppas att du kommer med en New Game Plus till, del till det sen också de får spela som Venom så jag kan sitta med min venommask här bakom och sitta och bara Det är coolt För Spiderman han är en tönt om du frågar mig Fast han är, nej Ja, det är han Men han är ju också den coola tönten nej. Oh, vi pratar jo, jo. om coola personer Shadow of the Tomb Raider 14 september Lara Croft, go motherfucking Rambo! Senaste trailern vi fick så jävla blodig och mörk och hur den, alltså, de, de har verkat spåra totalt åt det mörka hållet. Ska bli uh -huh. riktigt intressant att spela. Som sagt, jag har sagt det förut, jag säger det igen. De två tidigare äh, Tomb Raider-spelen som har kommit, spela det är ett måste- har du spelat en Shadid och älskar där? Det, det här är bättre gameplay Inte lika bra story men ännu bättre gameplay Riktigt snyggt och jag älskar de spelarna De är så jävla bra Och fler borde spela dem mm. Mm. Och sen har vi Assassin's Creed Odyssey 5 oktober Nu mer Assassin's Creed Vi har båda sagt det Det är väldigt tätt på. Vi hade hellre väntat minst ett år till innan det kommer Ja, oh, absolut. Men jag är då taggad. Jag älskade Origins och nu är det i Grekland. Jag älskar just den settingen och allting. Så ja, Och vi har också tagit upp det här med, vad heter det? Det är RPG-del det. Det är ett nytt RPG. Mm. Det vi fick se, det såg ju inte ut att vara något avancerat direkt. Så jag tror inte svaren var du än väljer kommer den inte styra jättemycket nytt tror jag. Utan det är bara. den finns där för att ge en... Att det känns som att man får välja sina val men det är en ganska rak storyline än då skulle jag tro. Det, det kändes ju verkligen så. Å andra sidan, de kan ju överraska som satan, men jag får för mig att, vad blir det? Ett år eller knappt ett år är väldigt kort tid för att hinna producera ett spel på den nivån med så många val. Alltså om det verkligen ska vara val och det ska verkligen vara flera olika vägar att ta sig fram då känns det väldigt tight istället kan jag tycka. Mm. Det är väl en sak om det hade varit ett likadant som innan där det faktiskt bara finns en väg att köra och det men det finns massor med olika uppdrag att göra men bara en spårad väg liksom för storyn. Mm. Så att jag, jag gissar ju på att man har slängt in RPG-delarna men jag tror ju kanske inte att de kommer spela så skit skitstor roll i slutet. Mm. Men det ska bli intressant hur de gör det taget. För förra Origins var ju skyst för då hade du ju Bayek och Aya. Ja. Och då hade deras familjeband hela tiden. Att de kämpade liksom med att hålla familjen tight. Det som hände deras familj. Allt som hände runt omkring dem. Här mm. får du välja mellan en kille och tjej. De har två olika namn. Så jag känner det kommer nog inte vara lika tight. Så här vad heter det. Man kommer inte få att, att de väcker känslor på samma sätt. Att det är lika tung story på så sätt. Eftersom Nej. det inte fokuserar på Bajek direkt som det var i förra. Utan nu är det C si eller så. Det kanske är att jag speglar lite för mycket på det, Att det spelar ingen roll. Du kommer alltid vara samma person. Bara att du är olika kön. Att de bygger mm. mycket på sånt. Men jag, det jag har sett av det så känns det inte som att det kommer vara någon jättetung story. Utan nu är det mest bara ut och döda i Grekland. Som jag har fått känslan av det. Ja, jo men det, jag kan inte göra annat än att hålla med. Mm. Call of Duty, Black Ops 4, 12 oktober. Pang, pang, Black Ops 3, sjukt roligt. Så jag ser fram emot att spela med för jag gillar inte senaste Call of Duty som var ungefär som Black Ops, fast mitt ute i rymden. Det som var innan, senaste World War 2, eller vad det var senast? World War 1, nej, 2 var det. Eh, utan det här som var i rymden. Det som dock kändes där var att Call of Duty-gubbarna, om man har spelat som vi har gjort, väldigt mycket Titanfall. Call of Duty ja. var jättetungt. Det, det, det kändes inte flytande så som Titanfall var. Och det är det är att det kommer fortfarande kännas alldeles för tungt, karaktärerna. Man skulle hoppa upp på en vägg, det känns som att du var en robot som var ute och sprang liksom tok tungt Istället för att du var en smidig soldat som glädjade på marken och på väggar. Titanfall hade mycket mer flow i sitt gameplay. Call mm. of Duty hade inte det alltid bättre vapen och allting sånt där. Det är mycket tajtare. Men just att springa och hoppa och sånt kändes inte lika bra. Så jag är intresserad av se vad Call of Duty, hur det känns nu, eh, när man är så van med Titanfall som man är. Eh, är det någonting du är sugen på, de där skjutspelen, eller? Inte super. Däremot så gjorde de en liten deal, va, under E3, att du fick trean gratis, om du laddade ner det under den veckan. Jag vet inte. Ja, precis. Jo, men jag har sett flera ladda ner det så det stämmer nog, ja. ja. för att jag har gjort det bland annat. Okej. Så att, eh, jag gjorde det mest bara för, <laughs> mest för att eh, testa, tänkte mm. jag. Känna på lite grann om det här det nya kan faktiskt vara någonting jag kan känna mig intresserad av att faktiskt prova på. Mm. Eh, jag är ju fruktansvärt dålig på sådana typer av spel. Alltså skjutspel. Det, jag, jag, jag hinner inte med. Jag är verkligen jättedålig på det. Men jag jag skulle ju vilja ha ett sånt som man faktiskt kan spela. Som man ändå kan känna att okay, men jag vill gå in och köra lite grann. Jag vill liksom känna på. Så då, då fick jag för mig att jag går in och provar det föregående bara för att se liksom vad det kan vara, om det är någonting för mig. För då skulle det kunna vara intressant om det är så jag tycker att det tidigare är bra. Liksom. Mm. Absolut. Jag var beredd på att jag har varit ute så pass mycket nu att folk är så jävla duktiga. Det är, typ... det är inte det lätt att stoppa in i. Nej, nej, absolut inte. Men man kan ändå få lite känsla för det. Liksom. För jag brukar också kunna bli avslagen på liksom, typ, så enkla grejer som vapen. Mm. Alltså så här, funkar det inte som jag vill? Eller är det liksom inte... Blir det fel känsla, då, då kan jag ge upp innan jag ens har kommit in och börjat spela. Ja, ja. Så att det, det, man vill liksom klämma och känna lite på grejer och se vad man kan få göra liksom, bara innan man... Ja, jag vill, jag vill känna på det. Och då dessutom nu då, när de Gav bort ett gratis så då kunde man inte säga nej Nej så är det Efter det, Soul Calibur 6 19 oktober Fighting spel med vapen, skjutkul Jag har alltid älskat den här serien Ingenting jag har spelat jättemycket Men jag har alltid älskat att hoppa in, spela några Köra igenom kampanjen och allt som finns Och sen Än flera, absolut det är ju Jätteroligt Ganska simpelt, ganska fyrkantigt spel men mm. jag tycker just med det här med att använda vapen och sånt är riktigt roligt. Så det ser jag väldigt fram emot. Mm. Mm. Och nu är det väl äh, ah, Gerald från Witcher är ju med i så kallad 6 också jag älskar ju Witcher-serien. så Eller Witcher 3 och dlc -na. Inte hela serien för de har jag inte <laughs> Efter det, Red Dead Redemption 2 26 oktober. Hela världen väntar på det här spelet. Jag är lite nervös. Jag sa ju det för några avsnitt sen att jag skulle spela in en Nick spelar på Youtube-kanalen där jag spelar Red Dead Redemption. Mm. Jag började spela och var så jävla uttråkad att jag slutade spela. Jag kommer inte in i det där spelet. Jag vet inte vad det är. Hela introt är skittråkigt tycker jag. Och själva uppdragen, det är ingenting som lockar in mig i det där spelet. Och det är jättesynt för jag hör så oerhört mycket bra om det här spelet. Men jag kommer inte in i det för fem öre. Och nu är det så här: Red Dead Redemption 2, det kan bli en nyare, de kan säkert gjort det bättre. Men jag har absolut, jag har försökt flera gånger komma in i Red Dead Redemption, första spelet, och gör inte det, och alla älskar det. Så jag är inte säker på att jag kommer gilla Red Dead Redemption 2, tyvärr. Jag är lite så här kluven just nu. Mm. Du har taggat på pang Pangar i Vilda Västen. Alltså, jag har inte kört första heller. Jag har bara, precis som du, hört skit mycket bra om det. Jag har hört jättemycket människor som är supernöjda och tycker att det är jättekul. Och även sett en del buggar och massa sådana grejer som också är roligt. Men jag vet inte, alltså, jag är inte super och jag tror att det har att göra med att jag är lite sådär dryg. Så att jag vill ju gärna börja på första spelet. Ja, ja. Men jag vet inte hur det kommer att vara Det kanske är helt fristående Eller det kanske åtminstone inte behöver spela första För, för att kunna hoppa in i tvåan Men vi får nästan se när, Ju närmare vi kommer ju Hur mycket hypen bygger egentligen Det du kan ha alltså, tur Ganska långt här Det är att Red Dead Redemption 2 utspelas innan Första spelet ah, Men du ser, det där kan har ju vi hjälpa. någonting Ja men där har vi något att gå på Skulle jag säga efter det, Fallout 76, 14 november um, Jag kan ta upp det på en gång Eftersom jag var så hype förra veckan Jag avinstallerat, eller avbokat min uh, Förköp av den här Special Edition bla bla bla. Jag tänkte, efter E3-hypen Hade lagt sig så bara Nej, en ny konsol Det är inte riktigt värt det för den där jämförelsen. Jag, jag gillar Fallout 4 Men det är sådana här spela, spela i korta stunder Och det här spelet Aha. Ser inte riktigt rätt ut för mig Just det här, det säkert skulle vara kul att testa men jag vet att det är sånt där spel jag inte kommer fastna i och spela med andra människor där alla blir så äckligt jävla mycket bättre och de som faktiskt lägger ner tiden. För det kommer inte jag, jag tycker det låter Jag tycker det låter sunt, ja. Jag tycker det låter sunt. Då, är det, då har förstått att man måste inte ha alla samla prylar Nej. Då kan jag inte istället köpa cigarrer för 2000 spänn och röka bort den en Det gör jag, tror. Däremot så vill jag säga att Fallout 76 är en av dem som jag ser fram emot väldigt mycket. Okay. För att jag, tyck, jag, jag tycker verkligen det här ser kul ut. Men jag vet inte varför. För att jag får för mig att det kan ha att göra med att jag, jag ser lite framför mig Daisy med kärnvapen. Ja, lite så. Och det gör mig både taggad och avskräckt mm. samtidigt. För att jag vet att precis som du säger så kommer jag komma in, börja spela och det kommer ta en halvtimme så kommer jag ha blivit dödad. Minst en gång så att, Samtidigt som jag vill In och spela då Alltså jag vill in och testa Men ja, vi får se det När, när, när man kommer närmare hur, hur pass illa jag vill spela det mm. Eller om jag faktiskt kommer att inse Att jag kommer att bli överkörd Nej vi får se det om vi taggar det där i november Då får vi spela och hoppa in tillsammans Och försöka klara mm. det där För det är väl så det är tänkt att spela det där spelet Med alla monster ja. och sånt Eftersom det är sånt där Uh, ja men det kan bli en, en ny dimension till det hela att faktiskt spela det tillsammans. Mm. Alltså faktiskt spela på riktigt tillsammans. Ja precis. Uh, det som jag såg idag var att Fallout 76 betan kommer mm. först till Xbox One. För de som har tänkt ah. att hoppa in i betan så är det Xbox One som får en liten förperiod på det. Jag vet inte när det mm. är det något utan jag såg bara att det är de som får det först. Ja. Efter det Pokémon Let's Go Pikachu och Pokémon Let's Go Eevee 16 november. Jag var jättehypat till E3 Då började man mm. få se mer från spelet Och det här är Baby Pokémon De har gjort allting som babys <laughs> Så att det är nog... jag vet inte om det kommer att vara kul att spela Jag är jätterädd för det spelet just nu Det jag såg Som gjorde mig allra mest skräck Det är att i vanliga fall så är Över 70% av spelet Springa runt bland vilda Pokémon och levla Den funktionen Finns ju inte längre utan här får alla XP varje gång du fångar en genom att bara kasta Pokémon-boll. Det är det enda sättet att fånga Pokémon just nu. Och alla får XP av det. Så du ska bara springa runt och fånga samma Pokémon om, om och om och om och om igen. Säkert är det, kommer jag använda CP så nog de gör det Pokémon att du får vissa candy så att du kan levla upp lite mer. Det skulle inte förvåna mig för allt jag har sett om Pokémon Let's Go Pikachu och Pokémon Let's Go Eevee av den delen just nu är så jävla tråkigt. Det är helt värdelöst och bebisvarning på alltihop. Ingenting av det de har gjort under fångningen och levla upp har verkat lockande för fem år. De visade fighterna findes exakt samma sak ut men det har jag gjort hundra gånger i red, blue och yellow variationer jag har mött samma saker hela tiden om och om igen. Så allt mm. det som de har gjort nytt har de fuckat upp gamla serien. Och allt det gamla det har jag redan gjort hundra gånger så jag är inte alls taggad längre tyvärr. Det, jag har alltså, tappat allt för det där. Vad, vad, enligt mig, så, eller vad, vad jag kan tycka är jag gillar att alla får XP. Hur du än gör det, men det är någonting som jag gillar. Alltså att hela ditt lag, om man säger, får XP när du fångar någon. För det är någonting som... När du körde originalspelen då alltså mötte du ju tusentals med värdelösa Pokemons. Bara för att levla upp dina karaktärer också. Så varför inte ge. När man vet att alla kommer att sitta och så fort det blir en lite starkare motståndare så kommer du att hoppa mellan alla karaktärer. Så att bara, åh, först tar den här, först tar den, ta den här, sen den här, sen den här. För att sen döda den med den sista. Bara för att alla skulle få XP. Då är det här mycket mycket smartare att bara ge alla XP på en gång. Däremot så kan jag hålla med om att varför ska du bara få fånga den? Rakt av. Varför inte göra det gamla, alltså som gamla klassiska, att du kanske faktiskt först hamnar i en fight med den. Sen när du väljer att kasta en boll, gå över till det modet. Där du faktiskt får kasta bollen. För jag har, in, jag har inte så mycket emot att de tar systemet från Pokémon Go. Däremot så hade jag nog gärna velat att de började i fighting mode precis som det var i, i gamla liksom. Om du ändå ska ta så pass mycket annat från gamla, de gamla spelen varför inte ta med det också? Så att du faktiskt kan välja att antingen slåss emot den eller fånga den. Mm. Jo, för men... att du kommer ju få så många meningslösa Pokémon nu annars. Precis som du har i Pokémon Go. Du har samma bekymmer där. För att du kan ju... Jag tror jag maxade ut mina Pokémons här för jag tror det var igår. Som jag sen fick sätta mig och Rensa, rensa, rensa, rensa, rensa, rensa, rensa. Så de har visst gjort lite enklare. Om du vet att du har en som är stark. Du har en som du vill använda alla candies på. Då kan du ju liksom välja flera stycken samtidigt och transfera. Absolut, det är jättesmidigt. Men så, jag vet inte om det kommer vara lika smidigt i Let's go Pikachu Let's go Eevee. Mm. Alltså jag håller ju med där. Hela det där, hade vi fått fightas mot henne och tjäna XP via så att man får göra lite fight. Det hade ja. jag köpt det och sen du måste kasta boll som du gör i Pokémon Go det gör med ingenting alls. Men Nej. det är att nu är det bara kasta Pokémon boll. Och det där med Nej. XP vi har alltid haft XP share ger du den till dina Pokémon så får alla XP. Det har alltid funnits. Så det, nu får du liksom dubbla XP så får de alla först får den och sen du har XP share så får ju alla ändå. Men här har du fått, vänta nu, vänta nu, stopp här nu. Stopp. Stopp. No, Vad XP Share? XP share är en item du kan ge till dina Pokémon Ger du den till din, en av dina Pokémon så får alla XP så fort du använder den att slåss med När får man den? Eh, tjus, olika i olika spel What the fuck! Ja. det här har jag bomat helt. Jo, jag märkte det när du började prata om det. Han bara har han aldrig haft ett det. Ju jag Nej! Okej, okay, shit, jag måste, måste nästan ploppa i ett av de gamla in och testa bara för att det här vill jag ju se. För det, det här hade jag ingen aning om. Jag är osäker om Jävlar. det finns i det röd och blå. Det fanns i alla fall i de nyare, när det vad heter Leaf Green och Fire Red, det är jag ganska hundra på. Och de nyaste oh. nyare har jag absolut funnit. Ja, men okej. Okay. Ja, ja. Jag, jag har inte spelat de nyare. Alltså, jag har inte Nej. spelat så pass nya så pass mycket. Nej, men det är fel. Jag så... tänkte på dem ännu äldre. Ja, och det såg man i videon här också. Att så fort de kastade en Pokémon-boll i gräset så fick alla. Och så fort de var i strider så hade de XP-share, så så all Audi hade pokémon ja. get XP-thanks to XP-share. Så de använde ja. ju alla sådana grejer. Men så det är ju ingen utmaning alls att level upp just nu. Och det såg ju inte ens roligt ut. Visst, det är kul att kunna springa runt med Nina Pokémon och sånt, men just den här som jag gillade att jag gillar den här XP-delen att ut och bara möta samma värdelösa Pokémon om och om igen för att visa att du har lagt ner tiden för att levla upp och då blir du bättre. Mm. Nu tar man bort mm. hela den funktionen och jag kommer inte tycka det är kul. Springa, ja ah, men nu ska jag ta samma Pokémon, samma Pidgey om och om och om och om och om igen för att få XP för det är ingen utmaning alls. Låt mig spela nu i nu istället. Nej, jag gillar inte den delen. Nej, nej. Uh, så vi får se Man kan köpa en Pokémon-boll och springa runt med Mew Och det får vara det <laughs> <laughs> Bara för att kunna skryta om att du har den Precis, sista jag har Super Smash Bros Ultimate Nintendo Switch den 7 december Det här är det fight spel du och jag ska skaffa, du ska skaffa en Switch till det Så att vi kan sitta och spela ah, varandra Hela tiden, bort ah. vi än är, när, sätta upp dem mot varandra bara Bam, bam, bam. Vad sa du när släpptes det? 7 december oh, Vet du vem som fyller år före det? Mm, du Oh. Jag uh, tror inte att du får någon present av mig <laughs> <laughs> um, uh -oh. Hade du några mer spel du ville ta upp? Uh, jag har uh, ska vi se en, två, tre fyra till oh. faktiskt som jag har varit mer taggad av efter E3 okay, uh, Command and Conquer Rivals mobilspelet det vet, det vet vi vad du tycker. Vi vet vad du tycker. Men vi ignorerar vad du tycker. Vi skiter i vad du tycker helt enkelt. Och säger att det här kommer att bli skitbalt. Jag vill bara börja spela det här. Jag är jätteledsen att jag inte har en, en Android-telefon Android som redan nu kan hoppa in och prova. Har de gett något eh. datum till iOS? Inte vad jag har sett. Nej. Jag har inte sett något datum. Men jag vet att... Android kunde gå in och åtminstone signa upp för någon beta eller någonting sånt där mm. i alla fall på en gång. Mm. Direkt under deras etre, under deras eh, konferens. Ja, men då så. Absolut. Lite strategispel på telefon. Exakt. Sen har vi Anthem. Den. Det, vad, missade det, det, du den? Skulle den komma i år? Kanske skulle. Ja, oh, det så kan det vara. Eller det, jag tänkte om Vänta. det var samma. Vi hade ju det där 21 oh. februari, 22 februari nästa år. Var det inte då att skulle komma undra om det kom ut där? Ja, oh, nej det är sant fan. Det var jag som var ute i förtid tid mm. 22 februari. Ja, det är helt rätt, helt rätt. <laughs> uh, det var jag som som sagt jag har inte skrivit upp datumen Så hur fan ska jag veta då när du när de tänker dyka upp eller inte? Uh, sen hade då ska säga, då kan det vara så att jag har fel på dem också. <laughs> Bara för det. Det ska jag bara kolla. Nu ska jag se. Där var fel. Ja, den där är i och för sig rätt. Men den har jag inte skrivit upp. Så den vill jag inte ändå inte ha med. Uh, den var med där. Fan, nu hittar jag dem inte ens istället. Bara för det. Vart jag har skrivit en massa fusk. Nej, uh, ja, men säg greker. då. Jag kanske kan det. Ja, fast Forza Horizon 4. Mm, den kommer i år. Ja, den kom, vad är det? 2 oktober. Mm, visst var det något sånt. Ja, jag tror det åtminstone. Mitt största bekymmer är att jag inte har ett Xbox. <laughs> Men utöver det så, så vill jag spela det här spelet. Jag tycker det ser ashäftigt ut. Gamla Forza kommer väl till Windows 10. Kommer det här också till Windows 10, tror jag. Det kan vara så. Det vore i och för sig jävligt ballt, För då skulle jag ju faktiskt kunna spela det. Du får kolla upp det. Ja, det är inget, du är inte duggtaggad på det här alls, eller? Nej, racingspel har ju aldrig varit mina grejer. Och eftersom jag inte jag har någon ratt till... Xbox One så... Nej, jag är med. ja ja nej men det är klart du gör det. Det är klart du gör det. Alltså, vart fan hittar jag den där? Den där är också fel, den där är också fel. nu jag har fel. Mm -hmm. Jag hade inga fler än dem. E3-hypen slog kvar helt enkelt. Ja, så skulle man kunna <laughs> säga. Ja, men det blev ju en hel del spel ändå som kommer i år som man helt plötsligt från, vad sa jag, förra år, sex spel, eller vad sa jag, till Nå, liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 spel. Bara bara dubblade helt ja. plötsligt efter E3. <laughs> Nej, men det ska bli riktigt kul. Många såg väl speciellt, som jag ska på min lista, väldigt mycket Nintendo Switch-spel som jag är sugen på. Mm. Kanske inte sådär dag 1, men definitivt något jag vill ha i längden. Allt ja. från JRPG till, vad heter det... Mario Tennis till eh, vad sa vi mer av? Ja, Pokémon. Både allt. Nintendo Switch verkar ha en hel del. Eh, vad är det du ser mest fram emot då? Är det något som skakar lite extra? Jag vet. Alltså, Fallout är ju absolut. Det, jag vill, det, det ser jag faktiskt fram emot. Mm. Eh, lika så We Happy Few. Jag tror, jag tror nästan We Happy Few är lite mer än de andra. Just bara för att jag har, jag har ändå provat, jag har ändå haft det så här pass länge nu. Så jag vill verkligen bara hoppa in och faktiskt spela spelet som det är tänkt mm. att det ska spelas. Och jag, Som sagt, den första första trailern den gjorde jag en råhype att det ska bli intressant att få se hur spelet väl <laughs> blir sen. För jag har ju inte testat beta eller någonting så jag kan ju verkligen inte säga någonting förutom den trailen. Du kommer att, som sagt Jag som bara har spelat början, men du kommer att älska början ja Jag kom på ett tillspel. Skulle ska inte det komma i år Vilket av? Det här Mutant Wannabe-spelet När man spelar runt som ett djur RPG, jag testade ju det på Comic-Con Stockholm mutant. Ska inte det komma i år? Du, jag har inte sett ett skit av det, var det ens, Visade de ens någonting av det på E3? Men jag fick för mig att det skulle komma i år ja, jag har också för mig då Men jag har inte sett någonting om det Det var inte med på E3 Nej De kanske dåligt. blev ledsna när jag sa att Hur illa jag tyckte spelet var Så att de ville <laughs> låsa in det igen Nej, men det kommer det i år Så vill jag ju se mer av det För Motant är liksom riktigt coolt Och det såg ju schysst ut Ja uh, Nej, men det är lite spel vi ser fram emot i år Jo. Men det var väl allt vi hade den här veckan. Eh, ja, fast nej. det väntar nu. Jag vill, jag vill kolla med dig vad du tycker. Har du, har du sett nya nyheten om Pokémon Go eller? När vi ändå prat, började hela podden med det. Eh, vilken ny nyhet. Eh, den om att det faktiskt kommer nu. Trading, vänner, hela den biten. Mm, jo, jag såg det. Eh, det var på tiden. Vad fan har det tagit så lång tid för? Ja, men vad, vad tycker du om det nu då? Nu när du, ska kunna ha, nu när du kommer kunna lägga till vänner som du dessutom får. Vad var det? Fyra olika nivåer av, av vän. Okay. Så att du kan liksom få även olika boosts och olika sådana saker om ni gör grejer tillsammans. Okej, okay. det kan väl vara kul men. Äh, det här, tradea Pokémon och sånt, du kan ju ändå inte ha hur många Pokémon som helst utom att lägga ut pengar och sånt där. så men att göra grejer tillsammans Absolut kunna lägga till vänner och att den känner av det Det är väl på tiden för det är väl så mm. Det är tänkt med spelet att man ska kunna göra grejer tillsammans Tror det jag men det har tagit en jävla tid För dem att få gång allt Ja jag, Det här gjorde mig bara ännu mer Taggad att faktiskt fortsätta spela Speciellt när jag har min sambo här hemma Som är lika frälst På Pokémon Go som jag är Så är det skit kul Just för att då kan vi bli Bra vänner i Pokémon Go och faktiskt få boosts för det. Mm. När vi ger oss ut och slåss i gym. Eller när vi ger oss ut för att faktiskt ta an en raid. Så kan vi faktiskt få. få alltså vi kan få bättre förutsättningar än om, om, om man var ute själv. Eller än om två människor separat var ute och gick själva och körde. Mm. Så att det, det ska bli väldigt, väldigt intressant. För man kunde ju bland annat få. När du körde i både i gym och på raid. Så, här att det var, så beroende på vilken nivå du var. så fick du olika mycket boost, men du fick både attack boost, du fick även mer fan var det stardust när det var färdigt. Du fick även, är det en raid till exempel, så får du dessutom extra bollar okay. för att försöka fånga pokémonen sen, om ni faktiskt lyckas. Så kunde du få, jag tror det var, på, var du på högsta nivån då fick du fyra extra bollar att kasta. Och det är fan skitmycket. Mm. Tycker jag i alla fall. Alltså, jag har, första gången jag var med i en raid så misslyckades jag genom att jag lyckades inte fånga Pokémonen med de bollarna jag fick. Så i det läget så hade jag verkligen älskat om jag hade kunnat fått fyra stycken till och faktiskt fångat den jäken. Så Sådant, det tycker jag är skitroligt och det är verkligen på tiden att det här kommer. Mm. Att du ska kunna trada och att du ska kunna göra det. Det var dessutom så att det var... Det kommer att kosta Stardust att byta Pokémons med varandra. Men är man vänner så kommer det att vara billigare att byta emellan varandra. Billigare? Det kommer att kosta Stardust? Ja det, ja, det kommer att kosta Stardust att byta. Jag tror de hade kommit ut med två screenshots. Där de försöker byta en Moltres mot en Articuno tror jag det är. Där det ser ut som att det kommer att kosta en miljon Stardust att byta. Om de inte känner varandra Om de inte är vänner Är ni Den högsta nivån av vänner Som också har kommit ut en print screen på Så skulle det, samma byte Kosta 40 000 um. Avgå Och det är alla. ju en jävla boost Skulle jag vilja säga Det är väldigt mycket billigare ja, Vilket jävla skit ja, Vad fan ska man behöva kosta att trada är, Nej ugh, Avgå säger jag det är ju Fast helt frågan värdelöst. kan ju vara det kan ju vara så här också. Att det är den mängden Stardust bara på grund av att det är den typen av Pokémon. För, för det är ju inte vilken vanlig Pokémon som helst. Men det ska vara gratis. Om man lagt ner så jävla mycket tid och försöka få dem överhuvudtaget. Och sen, men jag är snäll och ger bort den. Så ska jag inte behöva ja. offra extra grejer för det också. Nej, det där men är du, värdelöst. För du kommer dessutom... Och få, varje gång du går till ett pokestopp eller till ett gym eller till någonting sånt och snurrar precis som du gör nu för att få grejer där kommer du få en möjlighet att få en gift, alltså ett, ett paket som du sen kan skicka till dina vänner där de får extra grejer. Och där, i, där i verkar det som att det kunde finnas det mesta verkligen. Och det lät som att det var rätt bra grejer man kunde få också. Mm. Så det är också en sån grej som, är, som de har ändrat på eller lagt till då så att säga för att kunna utnyttja vänsystemet lite grann. För det såg inte ut som att du kunde öppna den här giften själv nej, nej. utan du var tvungen att skicka den till någon. Ja, men Sånt är ju lite roligt ändå, att de gör lite att ja. man ska hitta vänner och sånt. Så allt du har nämnt nu låter ju ändå bra, förutom mm. att det kan kosta att trada. Det hade inte jag läst, det var ju helt jävla värdelöst i min värld. Nej, de, de, om du går in och kikar en gång till sen, så då, då har de... Jag tror i alla fall att det var två print printscreens. Jag har både läst nyheten själv och tittat på andra som har försökt att förklara nyheten ett par gånger idag, så att jag blandar gärna ihop mm. dem. Men jag vet att jag har sett print screens på där de försöker byta just de här två Pokémon just Articuno och Moltres när de som byter inte är vänner, då ser det ut att kosta en miljon för att lyckas mm. och när de är jag tror det är best friends eller vad det är, sista nivån heter då kostar det 40 000 istället så det är ju en jävligt mycket mindre men jag kan hålla med dig, absolut jag är ju en sån som använder min Stardust fortare än vad jag får ihop den så att jag kommer ju ha svårt att kunna byta Pokémons med folk. Mm. För att jag vill ju verkligen ha min Stardust till att levla upp mina Pokémons. Mm. Däremot är man som min flickvän som går runt med en bra bit över en halv miljon i Stardust. Så tror jag det kanske blir lite enklare. Hur är det man får Stardust? Fångar Pokémons bland annat. Det är XP eller då? Nej, du får Stardust på sidan om. Nej. Varje, gång du fång, det... varje gång du fångar en Pokémon så får du typ 300 eller 375 Stardust. Aldrig sett. Det är säkert bra. Ja, det får du Kolla upp i högra hörnet nästa gång så kommer det stå hur mycket Candy du får och under det så kommer det stå hur mycket Stardust du får. Nej, det var avgå alla. Säger jag. Det är kul att de försöker men att de aldrig kan få allting rätt. Jag förstår inte hur jävla svårt det ska vara. Hade du något mer där du ville ta upp? Nej, där var Nej. nog rätt nöjd också. Som sagt, på fredag kommer uh, ju Road Rage Som vi bashade ordentligt på förra veckan Så gå in och kolla på det Abonspelar på Youtube uh, Ni når oss läst oss via Facebook Facebook.com Hittar alla avsnitt på bloggen Abitonörnes.blog.se Och ni kan se oss live på tisdagar Twitch.tv Abitonörnes Men tack så mycket för den här veckan Så hörs vi in nästa vecka igen Hörrigt. Är hey du chingeling?